او نو قار قار ته سلام اوځي بسم الله الرحمن الرحيم دوستانو پرم متاسو تا ټیم چون کې لګو باغ ویلې شو یلکه دوه دو ډیر شو باس میرا تو کو نورم بیا لا کتابو ګوري په دې باندې تا بوتان او څه څنګه فرستلا سره الله تعالی دې بطارکم است تل عربی روذی قمداری و ہے کہ راست دی اعلی تقدیر سے حق شوالخ په دې کلام دی فضل بالفرض کې چری صحیح شي په بے معنا صدا دارین دین علاوه نور سره روایت دی ذکر کای فنبی الله حی یرزقو دای عبارتو ذکر کای که تاسو دې کړي فنبی الله حیر یرزقو دیشې دا ټکي چې دن ان دام ځان سره یو ساتي اولو حدیث باندې کلام دی او دی حدیث کې راوی دی دکې حدیث کې سعید بن ابي هلال څنګه څوک او دا روایت هغه راوی زعیته امداد الفتاو د تاریخ پینزم جل ما ترجه کومه ده درې سو دو او یامه یو بل حدیث ته پاری نو ته رفاعه کلام کی دغد سعید ابن ابی هلال راوی دی د زید ته چې سعید ابن ابی هلال داغه روایت ته زید کنا د ابو پنبی الله حی یرزق او په دې اجازه داو زید ته حواله ذکر په کار د غریبی دا امداد الفتاوا 3 زم جلد 32 او یاه صفحه او پنبی الله حی یرزق حافظ ابن كثير تم کلام کړل غو حافظ کلام کړل دی حافظ خله کا دغه تا تما دا یو حواله درک د دان لپکار اوسه تا پکار بغیر شي چې ته وځي کی دا رنګي دا تا داتا ته جماعه کم ذکر کو نو دا بوتلانو کې ستل ارادي کی محمد دا دا الرحمن بن الرحمن ابن محمد ابن عبدالله علي عميصان 174 سفه هاشم التبرل ویله دا حاشی بیدت پرونو وی لیدا لیکن دی ریویت باری دیو خاص خبر کریدا او حاشی ادا ایک سو پچتتر ایک سو چورتتر کی پایدہ داتے کشتی ہی پایدہ داتے مَيَّتَ ذِلُّ بِقَوْلِهِ مَا لِأَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحِي حَتَّى رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى أَنَّهُ يَسْمَعُ مُبَاشَرَةً دُونَ وَاسِطَةِ مَلِكٍ فَهُوَ مُخْتِقٌ فَهُوَ وَيَدَا شَرِخَ طَارَوَادِهِ شِكْرِتِهِ بَرَكَ فَقَصَّبَتَهُ أَنَّهُ قَالَ اکتر الصلاة علی فإن الله وکل دی ملکا عند قبری فإذا صلا علی رجل من امتی قال لی ذالک الملک ذالک الملک یا محمد ان فلان ابن فلان صلا علی کا الساعة دیو ایچ مباشرتن اور اگل خبر نشک بلکی فرشتن وقرر دا چکسو درود اوئی نور ملائک سی اینا للہ تعالی ملائکتن سیاحیم يبلغوني من امه السلام اغير اورسي درې ملک تا ملک چې دن اغا ملي رسول ترسي همو مباشرته مال محمل کې خپل یو دي جز الله ورغوي به کار مې لاشي 175 سبب او طرفه زړه ارادي او چې بل فرض وي منی ار سو منی او د ما تاسو وي چې اختلافي ده کفر او شرک ته موای چې دای پوری سو قائم کیږي لکه خوگو ریکالا عنده قبر کرنه عنده سو؟ نو عنده ده قرده پار راجی کرنه سو پار نو علمان کی برپی راجی؟ نو اس قرده تطرح سیده نیشی زکاده محمد رسول الله صلی اللہ وسلم قبر مبارک د پاسه تی حجران، بیا چر چاپیر دیوال، جنگ، لوس دیر لریکا بل آغا حدیث کورا سیده؟ چی علا تغزیر تسلیم سی نو علا چی عنده قبری تقبر پخوادی قبر خواده ت دیوال شو دے نور الدین زنگی په وخت کې باچا په وخت کې يهوديان راولیو يهوديان د کشته خلکو دا په او یوزای کی اسا او سيدلو او 파 کمر کې غار روان کړو د لوی سب قبر ترته دا قبر نه لاش راو وسو دا سياره دي دی چې راویو سوجا ته دي کو درې والا هو ی په تاسو ورود دین زنگی بادشاہ تا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په خوب کې چې دنا غراوی په بیا فکر کې باسوونی چې جن دا واکه دې کې لره دا اوغوري حکم الله الواحد الصمد حق الطالبی من البيت المدد دې کې اخر کې دا واکه نبی رسول الله صلی الله علیه و آله کو خبر را لاله و تا دی چې سچا له خدای او د دې شروع کو دعوت یو کو دعوت سیو کو دعوت یو دا دا دا په دې راکې راه المشاهده مووس دو سو پچان س واقع کررکی ده ن مکر مزکوره نهديې نومي وهوشرو ا را را جوې اشقاې اوسوندي او دا انکې زونی من حاض دی کسانوې بچې که نه پیغام بردی مختارکل ندیم متصرف نه ده ښا او د ریځه کاردا ورغښلا پس ته قضا فزيع ثم توضؤ وصلى خاصې د اوس یوکو منځ یوکو چې بیا اوس دې بیا دکتی وې سبحانه باندې وروړي ته هوو بیا راوي شمونځو کو چې بیا اوس بیا خوب یو لیک زيرو غته ویو جمعالدین نوو مې څنګه ویس چل دے مدینی ترانے او بیا خبر برابر اکلا کسانے کدنو حاصل دادے دوڑا اکلا چلوڑا اکلا وی تول برازی از لینم چگوری آکسان بگی نشتے وی ویس خم بزیر ویس چل دے وی کسان نشتے وی دلتا یدوکسان دی ریزبرگان دی چلوڑا ام نخوری لیا رامیان دی ریزبرگان دی چلوڑا ام نخوری وی دککر آوالی چراوس دکک دی دکا دی ته که نه چې کی باصل څم یې شاوې ځای خای مصلیګونه یې دا یو لږه لستوري کړوږي چې باندې پاسه کپڑا چیل او د شتیو پمنګو کې خوره لوي وړلا هغه به کارسته بالکل د نبی رسول الله صلوات والسلام قبر مبارک ته دې درانیږي بیاغه چرچا تیرا دیوال دوه سيكي دیوالې کې دې سیکا تانبا دا ترڅو پوره بوتل یې چې څوک دې نه راځي خوړه پیژې کانا دیپو خبره کوله ځل نه او ورکی توب نه ووري alternator دی ونی شي او د ښکا چیرې کې وردا حدیث راشي صحابي وفادګي بل صحابي وتي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه وتي چې د دی وفادګي دن د عقیده جنبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیده د کلیاته ورچلا شروزي ته سلام وکړا ښکا چیرې په ان شاء الله نور بعض دغه پرون تلوواه نې خه مضه ګه شي او دغه کتابونه ځان له ما دغسې کته کې خو خیال نخیال مدارې چې دا حیث بري کو ټور کې د ډیکل لاند دی مان ل تاشر په کار چاول خو په حث کلان دی چې کلان دی شي الله تره صحت نو دا معای ده که دا ه شي مباشارته نه ده ک شي که زامه لکه زخه دغه د شرک په نومه چې سود دی باندې قال د شرک د اسلام او اسلام اوري لکه نیمه زال شرک ته مو عايدا ایت خدای چې دې مدد کوي او دې اراتيو دا شرک او که دا و چې زموږ الله تعالی کوي نو چې شرک ولې استشفا او چا ته بدعتي مستقبحه ولې دي شرک دې د مستقبح ایله کا نو هغه بیا او کو نه دی او لمه چې دنغه لا گئی خبره پی ګلته دین جکه م استدلال کړه دا هغه استدلال بالکل باطل دی ان شاء الله تسلیم هم شېګا نه تسلیم شېګا نه ورته لغپل او گورې خپل او گورې دا دي خبره نيکته لري چې نه کیږي لکه افساره المنکی من بنای رہے افساره المنکی من وبختلا کو گورې هغه پدای باندې سم کلام کړو چې چا انده قبر ټکر او باندې پاره کلام بیا دا شي کړو چې سوا یې علی رضی الله تعالی او چې رسول الله فرمایل صلی الله علیه وسلم الْمُثِيلُ بَخِلَ عَسْوُكَ مَنْ ذَكَرْتُهُ عِنْدَ جُزُؤِكَ ذِكْرُكَ رَشَمَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَمَا دَرُدُنُ وَي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيَةٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ مَوْلَى رَبِّكَ وَمَا قَالَتْ يَا رَسُولَكَ كَمَرَدَنَ يَفُوتُ الصَّلَاةُ وَلَمْ يُجِدِ اللهُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا کې دعا کولا لم يمجد الله تعالى د الله بزرګي بيان و بیا نکلا ولم یوسلل دی نهبي یو بن سامي دردو و فقاله زور الله عاداجيله ده دو سربيواکلهلهسم د بیا غه را وختو فقاله لهغ ووي او ی بلته و خودت اوروه س وي دته ووي یا لا پس ساحتته خې به شخصن وا پرې بل چېته خبره کوله اوورده کول ا صله حد کوم کله چې ممسک ربي دعاتي جاء مرحبا نو ديلي شروكي پا تحمید دخبر ربو وصنع اعليه او دا اللہ پا صنع باني ثم يصلی على نبیه او بیالي پا نبیه اسلام دردو وی ثم يدو بادو بماشا بیالي اعلي نرستو جسس وارنو عالی اللہ تعالینا او وارن نمسکن دعا صدقنا الحمدلللہ رب العالمين بیاتا ایاتو للہ اللہ ما صلن بیع ربنا عدنا في دلیا حسناتا وفل آخر حسناتا و ربي جعلني مقيم الصلاة هذا سنوء يدعا ليه ربي إني ظلمت نفسه ظلما كثيرا فلا ينصر ذنبه إلا أنت فغفل بمغفرة منك ورحمني إنك أنت غفور ورحيم هذا سنوء يدعا ليه؟ هذا سنوء وان ابي محمد بن عبد الله الله عليه وسلم روى طب من باري محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله منو یا رسول الله قال لنا كيف نسلم عليك من هو معلومك بتقى بن سلام صنگ او فكيه فرسل لي عليك الله وي صلوا عليه درذو درود بتقى و سنگو <تصفح> <Oliver> ايو قال اقول نبي الرسول او يا الله صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى تعالى ابراهيم سبحان الله اللہ دېمو استاذ شروح माफ کي مسلمان دې الله माफ مي لسه په ديبال مستقل او باسه کولې چې نبي کرام درجه خوچه تنبيراهيم عليه السلام سره څنګه وي محمد وعلى ال محمد كما صلى تعالى ابراهيم ته دې دته شبې څنګه څنګه راڅائلو کې باسته پدی باندې لندیز خلا تا دین پوکیت نوالومیږي د ابراهيم عليه السلام او محمد رسول الله باندې بلکې دا شهرت ته اشاره ده چونکې د ابراهيم عليه السلام باندې د الله رحمتونو مشهورو نو دا تشبيه نفسه شهرت ته دا نچ په نو آیت کې لکه خلک وایي دکان ته لرشي علاکه سمار کپړو او وې دا کپړه مال راټا او الله باندې دا نه ښه کپړې خوې دا کا ثمر والی خوې دا عین درود او له کوم محمد رسول الله مشهور درود ابراهيم عليه السلام او رحمتنا نو هغه مشهور تشبيه سره ورنه د نبي اسلام رحمت الله عليه رحمتنا چې ناسې واجی ولا او لګې دا کوم راګې نو او لګې دا کنه دای لږ دې دا خناصا دا وړې روغت باڅه بدل کو کولا او عارف الحدیث کی دا تک چکه ما ذکر کو عارف الحدیث کی منظور نظر سے ذکر کرا جائے نور بیا باصو الہ اللوایا انك حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بکنیش انك حمید مجید وایا سبحان من تر رسول الله صلى الله عليه وسلم راهي او نحنو په مجلسين مجلس صاد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په مجلس صاد نو باده کې وکاله او فقال له بشير ابن صاد بشير ابن صاد وتوي امر الله ان نصلي عليك اے د الله پیغمبره تعالی حکم کړی چې بتاو دردو درود وای يا رسول الله فكيف نصلي عليك څنګه بوایو پس کړه رسول الله حَتَّى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُ مُونگِ که دیشن نبی اسلام بانه با دا دار خبر بگو لگی دار ارزوک نلچه در تا پوست نوے کرے خبر وفن مقال رسول اللہ بیان نبی اسلام وی قولو اللہ مسلی على محمد وعلا آل محمد او ارسا کی بشی کسور کوئی خواه خمزن کوئی خبان نوائی ریبی خستا چلو نو کور غرام غورو غورو نشک ویل به ری وی سره د ماری څومره درو خدای چې ول داسې په خو غوا سره د ظالم بچو خطبه ویلا خطبه اږي الصلاتو والسلام علیک یا رسول الله ټول سره دی یاري مای چې اوس په نو ماری زې وسې چلې دې چراله خدای ول کنه داسې خطا واسته سره اگر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مائی دعوصو گر استخیال لیتا آل تاغد بیدت و شرک دیو تدی کی مقابل اگی دا خدای او تر مصدره او درو دی او پنځه دری ماشاءالله سبحان الله دا خو بیا ځانته بلاب شي لري دې کنه مای دا څوګره داسي عجيبه چې په سشي کې وته دا نه پیژل یاد ساتي پڑھیه وای الله دیوبقي دعا ای مقصوې د دین کار او خدای ورته دوه اغانی د خلق کوه سي راځي دا الله غته دعا زموږ په خپل باندې کولا نور هغه تر بریت چې دا عمره اللہ جی مغفوظ و حب بڑی بئی بڑی اے حضر جی حدیث برابر آوکہ نا آلکمہ بارکتارا حمید مجید والسلامو کما علینتم و السلامو آغسل کما قدرنت لگتا صفات دوائے ہاں وان ابی حمید ساعدی رضی اللہ وان, وان؟, آل آل وان, وان. قارقاری رسول اللہ فیل. کیف نصلی علیک منتابہ نسنگ ودرود ویل قال قول اللہ وصلی علی محمد وعلا عزواجی و ذریتی کما صلی تعالی ابراہیم و مبارک علی محمد وعلا عزواجی و ذریتی کما وارک تعالی ابراہیم انکا حمید و مجید مختلف فرمانگرالی مختلف فرمانگرالی مو آیا کتاب الاسکار باب ما شا اللہ درود ذکر دے و نور ذکرون اومنی گو رے کتاب الاسکار مو ربت اطیاوت عم. کی خطوت لغو غره کرے درودم لوی ذکر دی فنور اسکار کتاب الاسکار دا ذکرونه ضرورو ذکرونه یاد کی هی په بیا دې ذکر نه مری په بیا سره نه مری نو کو دن وروه تاسو کومه کتاب تاسو یاد دي ماته سره راځو فاتو مګیو اغه حال چې خبرې سړي راتوي چېخه خلک خلک یو دعا نه مری چې بابا هر پاسه کوم دعا بوای چېر مودي چې مات خدا یادونه نه ما الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و انای بابا کور نوځي کومه دعا وي یوه چې ورته نه مې بزمي الله تعاله تعالی ولا حول ولا نه الله مني عوذ بك ان اضل او اظل او ازل او اظل او ازمه او اظلم او اجعل او يجعل علي ما چې بازار ته شکومه دعا به وي یاره ویدا چې لبو ټول او دو او غر چې جماعت کوي کنه شي خو دې ګفي ورني کړو یبه کوته یا هند کوته راځنه چې کوته راشي څنګه دعا به ور دی ماله من للوکه خیر نوره جو خیر ما خیر مخه بس لا و ل نه هس لا خل نه له ب کان نه بیا خیر دا چې ک تن ور سو که نه ما چې ک تهورې ل کومه دوعاي که نه یتون نه وا خبره பே شيکسته موره غوتم دی دی ما چې خبره دعاانه ې ما ا تو چ خل ل خ خلک څنګه شي من خو و خیرات خیر نه کله به دي دا شوم وچ نو داې نو او ش مال کله ببي خیررات دی و چې نه داې نو ما چې خیرات خیرراتبي ته وای چې دیې مال بهندېدي شان دی کوي او د یتی مال ته لاند دی ووت د ته خیررات وایي دا خو ز من ده پ نه بهدي و قشیخ را الله ما اوکمه خبره و زم په ځکه کې دې مليانو د اسخافت نه پریخودې نه ما چیرې د هتل چل کوم یو قاضي وګه خمو لاو اود جمی خديب وکي نبی صلی الله علیه وسلم راشنو په خله مو واه خلکه ځلکه تصور نه کیرا ولزمت یو واهغه د نبی صلی الله علیه وسلم دوری درسن او په رومله ا نے زیجا یع وانت اع initiatives پر ملاحک نکو کرد dragon ایک ع loose وی وی Bird ينازم 11 پر ملاحکت زیجه او شحiffer وهس طرف صاحبت راض مارد رو ابری اقرار کم موجود ویبطنت کی ملو صدقت روز Mؤید اگر این大ه چهкі لچه ما شيء م permitted با زیجا ننمان رو 꼭د با ناضی قرار رگ اانینا چهدی کنم کار کو مپار کرتی اور رو اور س eyesقار آن رو آن joان با ناضی نحنق سدت با الگ په ما جديت سره ټول جوړومایي چې کله تاسو ته دې خبره له شوق لري ښامدارې ریډيانه چې خپل پلان کې موري شورا شي د نوی اسلام د سیرت د پلاني نه تر پلاني پورې بیان به وو کی چې دې برابر خو نوی چې ځان هغه چې ته ورته شراب ورخلي او پیراماته ماته به وي چې ټیم ختم دی ګزماشته ده جنت نو د خلنو مج لړ ټیم دی او سبحان الله بساله شته دی و او خړی پیراباجی دی 730 وګړو بیا هرګم دې تلویزیون ساب سیرت څلو وګ بیا او دا چې به نه دا مدد دی لکه تاسو ګور نه وی دا دی دا واره سیرت موږ به یو نو لملایسکاټا نیکین عصم نادا چې را بخر ما ته وګور سیر اور چې د ما ته ما په سیوارو ست دی چې موږ ته سړوسو وینې سړوسو وی مولیان له او وهالتہ کولاسو کو چاغف خدا کو نشو وی ما وتوی چې ای عوامو جګړه و جوړاو دا مولیان دي ما سره د کتاب خبرو کتاب خبرو یا قاضی دې جدا کوي مولاو راځه نو چې شو مګو خمر وکړ تاسو ورسې د سولې ما شو دا جوګه چې د سرو په نو وی ما وتوی چې زبا دې خیټه باندې تاسو په फरार دې د کتابو خېما پوچاو شانی په څورا شانی موړو شانی کیدا لیکلو چیرې کمه کی پی سي چا کا وزو کو دا داغه د کچته به خې کنه مخې له دا یبه له زوږ جرګ جوړ دا غټه جوړه دا جمعه کی وزیر عالمه به ما چې کایته دې کتاب وړه لیکه یې په پښېدو چې بس ما مخې دا کتاب نو کوتل و دا خبر هم دا کسه به چیرې چا دې شي نه غږه خوخه راځه دا ورکیږي نو ځکه ته مو خو د 20 روپې مارمې نه اږي قاضي خبر اوکړل وې ما خلکو ته چي خلکو نه ما په ضرورت شي دا تاسو روپي دا وله آمه قاضي دغه لږه دنه ورته هم ما سره پد پتا په سمندله چي دا شی په دموږ دی چې تاسو کې دا ناروغه درش کې هر وخت اوروري وریاړو ساته خواریو کمهنته کا دغه په خبر په مناظره کې وې માતા دیوی چې مر आजा ما دې چې دا غوړ ما یې زموږه میډیکل د کسوي وی مولاوی دته ته چا غاړل کې هودلا یلته وبال غره زموږه ما ته خپل بدردم خو سړي ما چیری وې ما وظائف خلقلو چې اسنه د منازري په وخت واړو بول دراجي ځکه دا یو کار نه کوي چې واړو بولا دي ته په پاسي ادا کې یادن لړشي و یې راز د منازرينا مخ ته ما نه واړو بول لا لړزيات ما خپل وظائف کړی دا تجبرشه سې دی باندې کړی دا به دمناسو پامړا راگی او د شکر شوی په ما و ماصار فروښلو یو څه غي مستقلی دی تکي نه ولې او مستقل دا د تیرته پر رحمان د حکم ساي راگی او ته داتې پرواست کو دی چې ذکر نه کوي تو واجب نه کوي اري شي دا په شاو د شکر ماته په زګي او بابا نیم اصار فروښلو ای ماذر واجب شروع کځه خبر ولري دا څه د خپل ارښیې هرڅه چې متیاو ځللم د وړو بر په جمره باندې ځللا تورو واځي صحه سیمانه په وړو لري کیوینه کې کوششه چې موږ یې لري لا دا اثر لاړو هیڅ شی هیڅ څه ان شاء الله تعالی آی دا یې کېناسم دا چې خبرې کوي یوه ما اوله عبارتونه چې حیران غشي وته خو یده د خدای نه یره نه و دا کوم چې دا کړتو کنه مرادر وي دا منطق ته لمی بده حکم نه دي تاسو ورته لغه دې مو د دې دا بذت نه او حکم نه حکم خدای دې واجب فرض مستحب مکروه حرام د څه یاري او د شکرشه په محترم دا برهانې زمو محترم دې تاسو وښیری زه د توس حکم لاګو دا تاسو چې کوم له اسقات کوي د په دې دیارو کې چې د احل ادا اسقات چې دا حرامه یا لازم ما دا او کوم نه لګو حکم دا زمو دا حوالہ صوره زکا په دې له اسقات کې رجوع په صدقه رجو یو توبه کوي دا یوه بنه توبه کې دا نه کو څو راځه او رجو په صدقه حرامي اکبر لہذا دا تاسو چې کومه له اسقات کوي دا حرام دي دې دېدا توه بیا دوا کې دا وايي اس مناسب تشنه مری حا دی اوسد مقرر ندی شکمی اول دی حا محمول اوسد محمود د څوراجي موجود دی د څوراجي دتريکی دا د دی جړولي ویجی تاوي چې ته کی د روجو کې صدقه یې مو روجو کې صدقه نه کوم روجو په رهبکو دا چې راګی اندي وردا وریازه ذاته ذاتار جستریلې ديري ديري دا چې بل څه مخا وخت کین پتا ورته ولګي دلته مو ته چې تیګ اخلاصي وږي تو وې تا, تا وږي کی روجو کې صدقه کې مو روجو کې صدقه کوم روجو ته هبم ما تا سره باخلي تا ما تا سره باخلي شیخ سبيرا باخي تا جواب وکړو وې ما چې د ټکي د روجو کې صدقه لګولې دي نه هېدهې کېږي کاندې هېدهې کېږي شاهېلې کېږي چې کدي کې به فقرا او یتیمان ناستی او فقیر او یتیم کتل کتلپس د هېبي وې نو موږ صدقې ته ته صدقه وې او په دې کې مې وکړاناسې او وکړا ته هم صدقې رزق وا تعبیر د دې کړي یو ته صدقه وي زمون زموږه ګټه کینې چې په کایي غیر پیږي اجازه د یمن پیږي تاسو چې ستبرګر دي ګانه وي مې چې د ضد خدای نه رویا نشته عارف چې دوره د العلوي صدیق دا شرط نشته دا شرط نشته دا رشي چې شاني اوی دې ته دلیل نه وي ali arche zama da ko wara دلیل چې رزق صدقه حرامه ده دلیل ولا حديث د بوخاري شریف چې او مره دی الله تعالی هو اسحس کړو اسحس او بیا هغه سم خیال نشا ته اسي صدقه کړو اسي صدقه کړو خیرات کړو هغه خیال نشا ته دوی زره کې ګرته عالم نبی اسلام ته لا توبې صدقه تل کا لا توبې بتارته ارزان در کې لا توبې صدقه تل کا خپل صدقه کې چې نه اغا دوباره عالم کو چې رود په صدقه کې دوبره والی دا چې لکه سپيږي ولټه یو کې به ولټه څنګه ځتي نو کوبرا نه غاده لګیله سوړه نه غاده لګیله سوړه نه مله کوبرا کوي په ساني مونو نظر کې دا زبردست تک دي تاسو ووري و تاسو ووري دا سما تاسو دا شي دا غره نهږي تاسو اورا یاد کوي دا غیا کيده واستاسو په کار را دي دا په عمل کراوله سهارو کووي با هامو کووي هر څه چې زم زمو ځكره ده ਮੁلافدي کتاب لیکل چې تفصیل دي زلته يا خدای ټول ځشه وا سر غور دي دوره کتاب عربو تفصیل دي ده زراي مرصدي وي اي ته مذكره وي وي نصرت سيته دا وي ادي وي ذكري ادي وي دا مبسود ده وي په کاشلو کې به درلای دي دا زراي دي جمله تعديدوره دوره تاسو کتاب الازکار باب و فضل زکر و الحدس علیه نسکم اللہ سوکم روئے را دیتا میتنہید جوکو دیتا ترجیب وارکو گوھر لکو